O dia 10 de maio na história, 1937, a Polícia Militar e o Exército Brasileiro massacraram 700 seguidores do Beato José Lourenço na comunidade chamada Caldeirão, em Pau da Colher, na Bahia. 1940, Winston Churchill assumiu o cargo de primeiro-ministro da Grã-Bretanha. 1940, a Alemanha invadiu a Holanda e a Bélgica. 1954, a banda Bill Halley and His c o m e t s lançou Rock'n'Roll The Clock. Um ano depois, a música se tornou a primeira canção de rock a atingir o topo das paradas de sucesso. 1970, uma bomba explodiu no jardim do prédio onde funcionava a redação do tabloide Opaskin, no Rio de Janeiro. 1978. Cerca de 3 mil pessoas se reuniram na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, na cidade de São Paulo, em favor da anistia dos perseguidos pela ditadura brasileira. 1990. A China soltou 211 pessoas presas na Praça da Paz Celestial em 1989. Esses são os fatos que fizeram o dia 10 de maio entrar para a história. Tenham todos um bom dia.